Habari za magazeti Habari za magazeti Afrika mashariki Habari za magazeti kipindi cha radio sanga niro Kinacho dondo za habari zinazoandikwa na magazeti Na mfenzi msikia zaajekatlibu katika dondo magazeti nikipindi kinacho kuletea Habari mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kama kawaida hapa studio uko na mimi Lloamarde kwa vuzekwa ushirikiano wao. Omearnduayo. Tunaanza nchini Burundi. Nchini Burundi Romari tuanze na heli gazeti la La Voix de ambalo linaandika kuhusu hasa haki za bin Adam. Anaandika linaonyesha kuwa takriban shule 20 kati ya takriban 3000 Zina dana ya kujumuisha watoto wenye ulemavu. Shule nani kati ya zaidi ya shule elfutu zinawalea watoto walemavu nchini Burundi, idadi hiyo, bado haitoshi kulingana na mtu anayehusika na kujumuishwa katika UPHB yani umoja wa vyama vya watu wenye ulemavu nchini Burundi, gazeti hilo la kila wiki la elimu limezungumzia hayo wakati wa maadhimisho ya Desemba tatu siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu na mutukisaria nchini Burundi uwanachama wa Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo katika jumuiya ya Afrika mashariki unathibitishwa hatua kwa hatua gazeti la iwachu linasema inaleta tiketi yake ya kushindana na fursa nyingi za kibiashara kwa Jamii na Burundi haswa lakini pia changamoto za kisiasa na kiusalama gazeti la iwatch linakaadilia kuwa pamoja na mvutano na kutoaminiana kati ya nchi wanachama hali ya usalama bado inatia wasiwasi hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo biashara halamu ya mali asili huchochea uchumi haramu ambao unadumisha uwepo wa uharakati wa makundi yenye silaha ili inchi zote wanachama wa jumu ya Afrika Mashariki zinufaike na kujiunga kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuaminiana kunapaswa kuafutifia yao pia utulivu kati katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ungekuwa sababu ya utulivu wa kikanda utekelezaji wake si jukumu la DRC ama jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo pekee bari ni nchi zote za jumuiya nam shule kufunguliwa tena januari kumi asema waziri wa elimu Uganda watoto wote walio katika umri wa kwenda shule watarejea shuleni januari 10 wizara ya elimu imethibitisha na imeandikwa na gazeti la The New Vision Kama sehemu ya mpango huo Wizara hiyo ya elimu Inasema Hata watoto waliwandikishwa katika vituo vya makuzi Ya watoto Wadogo Pia vinajulikana kama shule za chekechea Wataripoti siku hiyo hiyo Hapo awali New virgin Ilikuwa imeripoti kwamba Shule zitafunguliwa tena januari tatu kulingana na kalenda ya awali ya majaribio. Hata hivyo, waziri wa elimu ya juu daktari krizostom muhingo mnamo ijumaa alithibitisha kwamba shule zitafunguliwa wiki moja badae januari kumi naam kulingana na gazeti la The Independent watu wenye ulemavu katika wilaya za Budimbujo na Kasese nchini Uganda wamewataka watunga sera kutunga sheria zitakazowarahisishia upatikanaji wa huduma za afsa ya uzazi wanataka hasa utoaji wa huduma za upangaji uzazi wa nyumba kwa nyumba kwa, nyumba, kwa kaya zinazowahudumia watu wenye ulemavu mwenyekiti wa chama cha wanawake wenye ulemavu Wilayani Bundibujo Bujo anafahamisha kuwa mara nyingi hawawezi kupata huduma mbalimbali mbali za afya zinazotolewa kwa watu wengine Sala haka bagenyi anatoa mfano wa wa na uulmavu wa kusikia kuwa hawajui huduma za afya zinazo Jumuisha uzazi wa mpango zaidi kwa sababu hawana uwezo wa kuzidai na wengine hawajui kusoma wala kuandika. Na imetim saa 10 na dakika 22 katika studio za Radio Sanganiro kipindi hewani ni dondo za magazetini. Katika sauti unazozipata hewani mpenzi wa msikilizaji kuna hii yangu Omerinduayo ambayo kwa ushirikiano na sauti ya Romuardenio ya Bivu tunakuletea moja kwa moja kutoka Uganda tukupeleke Kenya na uh, gazeti la Nation kwa mjibu wa gazeti hilo Kenya ni miongoni mwa nchi zilizo nyuma katika chanjo ya COVID-19 barani Afrika ripoti mpya inaonyesha gazeti kulingana na ripoti ya wakfu wa Mo Ibrahim Mohamed Ibrahim Haitafikia lengo la mwisho la mwaka wa 2021 la shirika la afya duniani WHO la kuchanja kikamilifu 44% ya watu wote. Ni mataifa matano pekee ambayo yana uwezekano wa kufikia shabaha katika bara hilo ambalo hadi sasa limechanja kikamilifu 6.8% ya wakazi wake. Ushalishali Mauritius na Morocco tayari wametimiza lengo huku Tunisia na Cape Verde zikitarajiwa kufiki, uh, kufikia lengo kabla ya Disemba 31 Ili kufikia lengo hilo serikali imetangaza kuwa wakenya wasio na uthibitisho wa chanjo watanyimwa huduma za serikali katika mwaka mpya Ramadhani nam kutoka Kenya tufikia nchini Tanzania lakini tukiendelea na maswali yanayohusiana na Covid-19 ni kwamba serikali imesema tayari imeanza kufuatilia kupitia vyombo vya ndani taarifa za uwepo wa momoja mmoja nyumbani kutoka India mwenye aina mpya akwenda India a, mwenye aina mpya ya kirusi cha uvi 19 Omicron ambaye alitoka Tanzania gazeti la mwananchi limechapisha imeelezwa kuwa kwa mjibu wa taarifa za maabara kuu ya taifa mpaka sasa hawajabaini anuwai mpya ya uvika 19 omicron lakini kuwa mabadiliko ya kirusi eh, kwa kuangalia uwepo wa anuwai mbali mbalimbali zinazotokana na mabadiliko ya uvika 19 ikiwemo anuwai mpya ya omicron inayendelea kuchunguzwa katibu mkuu wa wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto amesema kwamba kwa kushirikiana na ubarizo wa Tanzania nchini India wanafuatilia ili kubaini ukweli wa jambo hilo na baadaye kuchukua hatua stahiki. Ome. Na mromwe tuhitimishe na michezo mana kuna vipindi vingina ambavyo vinahitaji kupeperushwa baada ya kipindi hiki cha Dondoma Gazettine. kwenye magazeti sasa tuliangazia gazeti la Mwanasport ambalo kichwa cha habari linaandika Simba yatinga makundi kombe la shirikisho Afrika. Klabu ya Simba imefanikiwa kuingia hatua ya makundi kombe la shirikisho Afrika licha ya kufungwa mabao mawili moja na Red Arrows katika uwanja wa taifa wa Mashujaa Zambia. Mchezo huo wa pili wa marudiano ulishuhudia Red Arrows ikipata bao la kwanza kupitia kwa Rick Banda dakika ya 45 ya kipindi cha kwanza. Kwa shuti kali la mguu wa kushoto lilomshinda goalkeeper wa Simba Aishi Manula, kipindi cha pili kilianza kwa kasi kwa wenyeji kulishambulia langu la Simba ambapo dakika ya 47 Saddam Firi alipatia Red Arrows bao la pili kwa kichwa safi baada ya uzembe uliofanywa na idara ya ulinzi wa kati ya Simba iliyokuwa ikiongozwa na Pascolo Wawa na Henock Inonga Simba walipata bao la kufutia machozi dakika ya 67 kupitia kwa Kiungo Hassan Dilunga aliyepiga shutikali kali lilomshinda kipa wa Red Arrows Charles Kalumba Matokeo hayo yanaifanya Simba kufuzu hatua hiyo baada ya ushindi wa jumla wa mabao 4 kwa mawili baada ya awali kushinda mabao matatu bila Novemba 28 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Naam ndugu Omer Hadi hapa hatuna cha ziada usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vya redio Isanganilo vinavyoendelea tuko hiliki tena hapa wiki panapo majali wa yake Mwenyezi Mungu. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki.